Nu är det dags för ett nytt kommoflage Och jag sitter här med Robert Nilsson, min trogna vapendragare Jag heter Jonas Hultén Vi ska börja med att prata om vad som har hänt sen sist För det var ju ganska länge sedan vi körde ett avsnitt här faktiskt har, Just det Har du några nyheter som har dykt upp? Nej, ja. mer på det personliga planet då Att min... Min eh, hemliga Man Cave börjar egentligen bli klar här nu. Så att, eh, nu kan jag börja. Nu kan jag fortsätta med mina eh, lödprojekt och, och så. Ja. Hur, hur, <laughs> vad, vad består den av Man caven? Den består av ett rum bara. Rätt upp och ner. Ja. Som eh, är, är belamrat med eh, utrustning och eh, skärmar och. Eh, Datorer av olika slag De flesta mindre bitar Än andra <laughs> Är det det rummet som jag har varit i? Ja just det, ja, precis just det. Fast innan har man inte kunnat röra sig nästan I det där rummet Men nu, Nej, nu är jag jäklar. Jäklar. Ja. ja. Vad är stora skillnaden då? Är det hyllor? och? Ja precis jag... Bordet och så, eller? Ja, jag, jag, jag satte upp bara helt vanliga hyllor Så att nu, nu får allting plats Som jag vill ha där och så och kan komma åt det lätt utan att belamra bordet så att jag kan lägga ut mina små lödprojekt också <laughs> mm. ja. ja, det är trevligt Ja, Jag har ju sen sist varit på uh, Slay Radio Gathering och det var ganska spännande ja, Vi skulle gå dit tillsammans ja. det var det tänkt jag och Robert men, men uh, du fick förhinder ja. av någon så jag fick uh, gå dit själv Jätteläskigt wow. <laughs> Ja, precis <laughs> Nej, uh, det var på hissingen på Kvilles biljard. Mm. Ja, när man kommer dit så är det som ett stort rum liksom med, med biljardbord. Och så har de ett litet rum med lite biljardbord. De är inte mindre, men de är få. få? Okay. De är färre. Och så står det ett, ett, några flipper där och så har de en egen bar där inne. Liksom. Aha. Så när jag kom dit så sa jag, var är det här någonstans? Ja, så var de där i det där andra rummet då. och spelade sidermixar och, och hade sig... Och hade myggar sig. Ja, de, äh, de ja, <laughs> eh så ja, fast de hade det var ju då inhägnat med liten, liten här, ett litet rep. Uh -huh. Så man kom ju inte in om man inte uh -huh. om man okay. inte var känd. <laughs> ja, så jag gick dit och såg Vilse där ute så var så här. Och då och då var det en stilman som kom fram och sa äh, "Var ska du någonstans?" Var, <laughs> "Ja, jag ska till Slade sled gathering." Ja, och, och då skenade han upp och så. Och så fick jag komma in. Och så visade det sig att det var Sligon som, som hade mött mig då. Han har eh, väldigt. Eh, ja, han ville veta vem jag var då för att servera för att mm. komma och, och jag försökte förklara vem jag var. Och ja, det, vad jag en sa så spelar ingen roll. Han hade ingen aning. Så att jag är ju någon på B som Max. <laughs> ja, var, aj. ai ja Ja, spelar roll. Men han var väldigt gästfri i alla fall, så han sig att spela biljard, fast ja, tog, tog hand om mig lite där i början. Det var bra, mm. så, att, så jag spelade biljard och tjötade med folk och spelade flipper och tjötade ännu mer med folk. och Sen så kom John Blund och då var det bara åka hem. <laughs> <laughs> ja, Nej, men det var grymt, det var, det var jätteschysst med musik och eh, de hade en DJ som stod och, och i, mixade realtid. Och så här. Grymt faktiskt, jag är Kul. mycket nöjd. ja. ja. Det... Har ja, någon du annan du känner med? det då? Uh, nej, nej, bara som folk jag hör, som har hört mitt namn liksom. -ja. Som, ja, som kändes här typ. -ja. Men, men, ingen som jag visste vem det var egentligen, eller träffat innan. -ja. Men man måste kasta sig in i det om man ska komma någon vart med det. Just det. känner någon. Um, Sen har ju Retro gathering varit också en till gathering. Ja, det missar jag också. Ja, vad håller du på med egentligen? <skratt> ja, vad var det då för någonting? Jag, jag, jag det... tror att du inte <skratt> riktigt är så här äh, gubbe. Du är något annat. Nej, <skratt> ja, du är ingen sanstofil. <skratt> Nej, precis. Det är någon slags sån där... Ja, någon sån där modern styngt <skratt> Det kan motbevisas på många sätt det där, men fortsätt. Ja, ja okej. <skratt> ja... Nej, men det var ju Västerås som, som det har varit nu på ganska många gånger i rad. Och ja, det var trevligt. De, hade, de har ju så här, försäljningsbord, massa så här, folk som säljer och ja, de köper säkert också lite grejer där. Mm. <laughs> och sen så har de ju föreläsningar då. Det var Sensible Software Jaha. som var där och Christer Rinderblad där också. Lindar tror du ska säga det Nej, Men han det var, var nog det inte. inte där ja. Nej jag äh. vet inte om han är någon <laughs> <laughs> Någon <laughs> sån, eh, Något sånt fan faktiskt <laughs> Men det vore roligt om han var det ja. Just ja, det. Det finns ju oväntat med kändisar som, som är fans faktiskt av kommer 64. Det är så. Jag ja, har du den... läst den här generation 64 boken. Ja, men den enda kommer jag kommer att tänka på det är ju han eh, Orvar eh, Sävström var. Ja, just det. Han ja. äh, vet ja, jag. Han men, ja. men, men finns det fler, menar du? Ja, det finns det ju. Men du kan få glutta i, i generation 64. Där, där är det faktiskt fler stycken som har what? hade de här en sån bakgrund liksom. ja, ja, ja, ja, det är riktigt kul att alltså, faktiskt. Fräkt. Men en sak som var kul också på Retro Gathering, de har ju massa spel, satt upp massa gamla datorer och så kör de, ja det är lite olika kartor där som man kan hålla hållbara byta själv också, men i princip så kör de i ett spel per station då. Och på en, en av de här maskinerna så körde de Tetris och jag hade med mig min, min gamla frus eh, nya barn, <laughs> okay. som är typ i åttaårsåldern, Astrid heter hon. Och hon gick runt och drog runt mig där och skulle så här, prova alla spel. Och det spel som hon fastnade för var Tetris. Och det hade jag fan inte trott att det skulle vara. Liksom. Men det är, det är kvalitet. <laughs> det är grejer. Nej, jag tänkte att det skulle vara några andra grejer som liksom uh, hookade mest. Vi spelade en del Mario, men, men hon spelade mest Tetris faktiskt. Okej, okay, ja. Det, det bästa. Och det coola var att det var. Man kunde spela två samtidigt. Man kunde liksom tvista om vad man skulle lägga. ...klossen liksom. Oh. Så vi båda kunde ju samtidigt. Och mm. det kunde ju göra att jag kunde gasa på ibland när det behövdes. Och, eller styra in den när det behövdes. Ja. Oh. Men... Ja, det var ganska bra faktiskt. Ett koop Tetris blev det spelade, helt enkelt. Jaha! Oh. Nu är det dags att köra en låt. Eller snarare två låtar. Därför att jag tänkte vi ska köra... ...två modlåtar. Mog är ju någon jeppe som, som gör så här jassiga, funky-stuff. Mm -hmm. mm. Som jag har för mig att Henrik Andersson inte gillar, men... ja <laughs> <In> <laughs> ja ja kommer, Nu ska jag köra två då, bara för att jävla så jag vet inte. Nej, jag tycker, jag tycker de är bra i alla fall. Och... Den första är det Moog som har gjort en remix. Den heter Jaskat 007 och sen är det någon som heter eller som kallar sig för Hank eh, som eh, har gjort en mix på en modlåt som heter Space Gun så vi ska köra dem efteråt. The escape for you. Oh morning. Where in the world are you, Jay? Jay. Well, I've just been reviewing an old case. Oh, so I'm an old case now, am I? In the office still. Uh, to where were you? He is not on his way. Oh you said that you went off to Kirk. Det var alltså Mog som heter Sebastian Bachlinski som gjorde en remix på en Drax-låt. Och sen följt av Hank då, som egentligen heter... Ja, vill du ut Jag ska göra. det. <laughs> <laughs> ja, okej, okay, jag, jag gör ett försök då. Eh, Lukas Drevjekki. Ja, Vad det är, de är ju klockrent. Det är så, exakt så heter han. <laughs> <laughs> ja, det var ju tur. Annars hade du försöka. försöka. ja, ja okej. Okay. En annan nyhet som har En liten sorglig nyhet Från förra avsnittet Som vi spelar in var Att jag har ju sålt av plus fyran oh. ja. ja Jag vet inte, jag har inte så mycket att säga Till min försvar, försvar egentligen Det är lite, <laughs> det är lite sorgligt det, um, det, ja. Men var det inte så att du trodde att den skulle komma Till ett, ett bra hem? Du trodde att den skulle komma till jo. användning också? Så är det ju det för sig. Ja, det, är ju en, det, är ju, det här är en person som, som inte jag känner personligen, men som en nära vän känner. Eh, och han, in, han intyger att den här personen kommer att eh, använda den här. Mm. Och, och inte skruva sönder den, utan <laughs> använda den. <laughs> inte göra någon slags dockhus eller något av <laughs> det. Nej. Eh, men det känns lite jobbigt. Jag har ju köpt den för att jag skulle så här, programmera på den. Och så... Uh, lä läste jag manualer Och kollar upp så här hur man gör allting och... Men jag kom liksom inte riktigt igång med det Jag satt med en massa andra grejer hela tiden Bara så här kommer det åsiktiga grejer hela tiden Och till slut så insåg jag bara att nej, men alltså Alltid går till, till det Så jag har inget kvar liksom. Så Du är specialiserad Jonas Ja, men om jag du, inte du är, är speciellt då, då kommer jag inte få någonting gjort så det tar så en jävla tid att göra allting ja. Bara, ja Gör ett spel tar ett år och så. Ja. Gör en assembler tar ett år Och så ja, jo, jo, jo. Jag ska vi göra till spel tar ett år till Nu har jag börjat räkna hur många spel jag hinner göra Innan jag dör Men, men du tror inte så, inte så här då att, att det är någon annan Som har gjort en assembler redan eller? Men du vill göra din egen först Ja, det är ju ja, det är ju programmerare jag vill göra. Om jag ja. inte gör det, då, alltså om jag bara tar allt som alla andra har gjort, då blir det ju ingenting gjort. Ja, du får ju inte göra någonting. Nej, men i och för Det sig, är med det kul. Ja, Jo, det, det kan väl. Det, det är klart att det är. Det, så är det ju. Att jag men, är ju att, det är det här med att, att, uppfitta, att återfinna ljudet också. Vet. Ja. ja, men det finns att <laughs> man lär sig på det också. Ja, precis, men det är ju faktiskt det som är den största grejen. Att, att, att få. När jag har gjort saker själv så har jag ju. Fått en betydligt bättre uppfattning om hur saker Faktiskt funkar som jag inte hade innan jag, mm. jag tror så här, ja men jag har eh, Koll på hur, hur en sån ska funka liksom Men sen får man börja, så här, det är väl bara implementera Och så börjar man greja med det, så bara, oj idag, just Det jag hade inte tänkt på Så mm. kommer man ut ur allt det där, så här, oj, jag är mycket bättre på det För att nu när jag har gjort den här assemblen Så har jag ju blivit mycket bättre på att förstå hur språk är uppbyggda och varför de ser ut som de gör och så. Det är en 64 hur... assembler alltså. Ja, precis. Ja, mm. ah, sorry, det var förvirrande. Men det är ju som ett som en assembler fast den har ju ett metaspråk som man eh, liksom i assembled time kan eh, använda då för att generera kod på mm. olika mm. sätt. Och det språket är ju så här likt C till på, på detaljnivå men sen så är det lite mer högnivåspråk på en på, om, man, om man ställer sig en meter bort så, så är det mer som ett högnivå också. Eh, och då har jag fått ta massa beslut om hur saker ska funka, liksom hur ska konstanter hanteras, hur ska variabler hanteras, hur ska minneshanteringen funka, och ska det vara referenser eller värdeöverföring när man skickar en just som, som argument till makron och så här. Ja, så det är ganska mycket grejer man måste gå igenom, liksom. Och då, ja. Man får mycket bättre förstås helt enkelt. Helt klart. Ja. Men. Plus 4 är borta nu. Så. är det. Men jag har en plus 4. Så att om det är så. Ah. Så att du andan faller på så kan du alltid låna den också. Ja, det är ju bra. Ja. Det är ju bra. Men då blir det ju en färre som jag behöver byta alla kondensatorer på. Ja, just det. det Precis. Är bra. För, för, men den har jag inte lagt med på ändå. Liksom. Den, är, den är i oöppnat skicken så länge mm. vad jag vet, men den, den fungerar i alla fall så att, och jag vet inte hur och du yttrar då... kondensatorerna sönder ja nej, jag, jag är inte så rädd för det det, det är ju värre om det sitter sådana här batterier och grejer och ja, då, det är då kan man verkligen förstöra saker men den har väl inga batterier i sig säkert inte, säkert, säkert inte eller något. det var den första migan som hade batterier var 500 plus tror jag för den gamla 500 ja, satt inga, nej det satt inga, det nej. var ju på de här extra när man köpte till Ja just det, klocka! Ja, just det. Med realtidsklocka ja, och minnes. Det. Mm. det stämmer. Men det där var satt ju på färdigt på moderkortet på 500 plus. Mm. Och det är sånt här elakt batteri äh, som är väldigt benäget att läcka och speciellt tydligen om man äh, om man har stått oanvänd väldigt länge. Mm. Och sen så slår man på den och börjar använda den efter många, många år. Då kan mm. man ge sig fan på att den där börjar läcka. Ha, så det är ett tips ja, är för alla varning. så. Ja. Ja. En fet varning. Köp inget och, och starta det. Nej, <laughs> nej, nej, öppna det först då och klipp bort skiten. Ja. För den, den är otäck. Ja, det är lite läskigt. Jag att de av ledarbanor och allt möjligt. Så att... mm. Jag kommer ihåg att på sin 6.4 så fanns det ju, då hade man ju inte heller någon klocka eller så ingen batteri till klockan. Och den gick ju fel. Alltså det den är jävligt dålig, okay. <laughs> alltså det, den, som, den som räknar i rummet, den räknar ju så jävla fel så det, det är så här minuter på en dag typ, så <laughs> den är oh. skitdålig. Men eh, men CMD gjorde ju massa extra tillbehör som hade klocka inbyggt till exempel, visst var det en av mössen som hade det? <laughs> var det en realtidsklocka 50... i musen? Ja, okay. var det inte 50 musen som hade det? Ja. ja, jag minns fan inte om den hade det eller om... Men annars hade ju det hårdiskar och sånt, så realtidsklockan som man skulle kunna läsa och uppdatera, så att det skulle funka ge oss. ja Ja. ja. Så. ja. De här Ultimate cartridge som finns nu för tiden, där kanske sitter en bra realtidsklocka också. Det vet jag inte faktiskt. Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Det borde de ha satt det hit. Det borde de nästan ha satt hit, ja. ja. ja. Men det är, jag har inte varit och fipplat så mycket i de där inställningarna, jag använder den inte jättemycket faktiskt. Det är bara när jag är så är här. Eh, jag måste ta med R64, jag har inte plats för en diskdrive. Så bara, ja, fast om man ska köra något på riktigt, typ, nu gör jag Airquo -cool, här, eh, så, så är man ju tvungen att, att ha den för 541 Ultimate, annars, annars kommer det inte funka med alla SD-kortlösningar så det och rapplar ju. Det är inte helt kompatibelt helt enkelt. Det spelar ingen roll om man får drive, det går inte. <laughs> det bara... jag, jag kan ju bli lite sur ibland när jag så här, tankar hem nya saker som folk har, har gjort. Och så är det så här, nej det funkar inte på en 5071. Eller när du får bara ha en disk där vi inkopplar det, <laughs> det är lite surt för att jag har ju massa grejer inkopplade. Då måste jag hålla på och så här, rycka ut och in så här. Jag har ingen sån här lösning där jag bara kan klicka på en knapp för att få en bara en. Liksom. Mm. Uh, så det tycker jag är lite bökigt, men, ja, lite synd, men faktiskt så är det väl, man har inte all, eh, allt mini i världen att slösa på massa kod som ska kolla sånt där. Jag gillar när det, det funkar på allt liksom. Mm, nej, men det är det bästa för Även om det är lite dyrt. Ja, <laughs> ja. Nej, nu är det dags ja. för en låt, tror ja. jag. Ja. Och eh, den här gången så blir det Sherman som har gjort en Last Ninja Wilderness-remix. Som jag tycker är väldigt bra. Och jag får lite vibbar av Violator Tour. Med Depesh persmod faktiskt. Oj, ja. Ja, då måste det vara bra. Ja, men det är bara för att det var Alan Wilder som spelade trummor. Spelade trummor live på Violator Tour. han det? Ja. Det är han kanske. Ja, och jag tyckte att det var jävla röjigt när han gjorde det. Aha. Och jag får de vibbarna när jag lyssnar på den här låten. Okej, okay. ja. Så ja, vi kör nu för Spännande. på Depeche så kommer de ju faktiskt att inleda sin turné i Sverige, tycker jag att alla ska gå och se. Det är coolt, ja. Jag köpt ingen biljett. Jag fick ett mejl från ja, Ticknet är det väl, tror jag, som gjorde reklam i min brevlåda. Men ja, jag tänkte att jag skulle höra av mig till dig så att vi skulle ordna något om vi skulle... Dit. Men du tjuvköpte det, köpte hur? Han gjorde ju det. Men, men jag, jag tror att de kommer till det också faktiskt. Så att, mm. ja. I slutet på turnén. Men har de inte ja. bestämt det redan? Jag Jaha, tror inte alla, tror... alla datum är inte liksom. Nej, det här är ju okay. så alltså typ ett och ett halvt år framåt i tiden. Ja. Eller så så att, ja, okay. det, jag tror inte det är riktigt bestämt vad de ska spela sen. De vet ju vilka länder de ska vara. i och ja. inte mycket mer så då. De har gjort så tidigare än Ja, Två gånger tidigare har de gjort på det här sättet. Okej. Okay. Ja. kanske beror på hur, hur, hur glad publiken är typ eller fullt det blir. Ja, just. precis. är det de proppat och räknat dem med Att fylla en till typ eller något, Ja. ja. Men nu har vi kommit fram till en ny programpunkt mycket spännande. Oj. Eh, ja, jag har ju ditchat de gamla ja. programpunkterna eh, eh, som jag nu har glömt vad de heter. Ja du menar, nej, nej, jag menar när jag gissar Robert reagerar på ljudklipp, ja. just det. Ja. jag var ju för överlägsen på det så det var ju Ja, det var det faktiskt. <laughs> Men hade... Ja just det Okej, nu har jag hittat på en ny i alla fall Och den här heter Robert Recenserar Aha. Och det går ut på att Jag säger ett spel mm -hmm. Namnet på ett spel Och du ger betyg från ett till fem Jaha, där ett är dåligt då Ett är, är Det här kan man inte ta i med tång ja. Två är, är Det här vill jag inte spela igen 3. <laughs> okay. tre är. Ah, ja. Eh, ja, det här gick ju att spela. Ah. Men ja, ja, ah. det är inte så roligt. Liksom. Nej, för jag kan spela det två gånger kanske. Men så att Ja, men det blir inte så roligt. Fyra då är så här: Men det här kan man spela, spela om och om igen. Det här är ett riktigt bra spel. Och fem ah. då är det englar ah. okay. Ja, okej. Eh, och vi bara kan beta av dem liksom. så får, så får vi. Så får vi höra sen vad, vad de här. Varför? Ja, jätteintressant nu. Ja, ja, jag ska försöka hålla, hålla koll på det här på, på datan här. Mm. Okej, nu börjar vi. Ja. Tror du Pursuit? <laughs> Har du gjort ett. Så... Pratar vi kommandörs 64-spel? Ja, nu? det är bara kommandörs. Ah, ja, ok. Äh, aldrig spelat. Nej, men, förmodligen all... skulle jag ge er en max en två. <laughs> Ser ingen mening med att du spela det på. Men ah, det är ju inte Ja, ja, men varför skulle okay. man spela det? Det spelar ju på brädspel ju. Ah, jo. Ah. Ja, ju. Ja, men det är en bra poäng. Ah. Cybernoid. Fyra. Eh, Barbarian. Fyra. Up and down. Fyra. Eh, Mr. Do. Fyra. Me är min monster den. En till, vad heter det? Me är min monster. Ja, den vet jag inte, jag vet inte alltså. vad <laughs> ja, okay, jag är. Vad i helvete! Okej, jag sitter sträck här och så kommer vi slåss om så att. <laughs> uh, Westbank. Uh, tre. Rally Speedway. Fyra. Nästan femma. Uh, ja, okay. fy fyra, femma. Uh. Okej, okay, uh, Cobra. <laughs> Två <ojda>. förmodligen. <laughs> Uh, de, och det här vet jag inte riktigt hur man uttalar. Revs. Reels. Revs. Jaha, det är en bilspel här modersykelspel, va? Är det, Nej, det är ett bilspel. Uh. Ett Formula 1, typ. Jaha, uh, vänta nu. Ja, okej. Ah, tre. Bilspel är inte min grej, kan jag säga. Ja, uh, jag tror att du skulle ha jättemycket sämre om du visste vilket det var. Jaha, uh, okej. Okay. Uh, bounces. Sträck på det. Jag vet inte heller vad det är. Bounce. Uh, det har du spelat jättemycket. Har jag? Uh. Bounces. Du har spelat med mig, ja. Uh. Okej. Okay. Det har jag glömt av, det måste vi spela igen Okej, okay, jag har skrivit sträck här så får vi prata Okej, okay, nu har vi gått igenom spelen ja. uh, Varför har jag valt Elva spel? Det Är jag helt snurr i huvudet? Ah, ja, skitsamma <laughs> Bonus har <Trivle, ja>, precis, <laughs> bonuspel uh, Där har jag faktiskt slumpat Jag har gjort en lista på ap många spel Som jag tänker att du har spelat någon gång okay. uh. Och så har jag bara slumpat Och sen så har jag plockat de tio Första trodde jag, men det blev väl elva tydligen <laughs> Ja, trevligt att ut, det är, Jag har säkert ja, det spelat är, det. Ja, ja. Alltså, ja, Man måste typ vara född i England eller något, alltså man fattar ingenting. Det är, ah. är svåra frågor, ja. verkligen. Och speciellt om man är ja. 13 år gammal antar ja, exakt, då, när man när man spelar det har ingen aning, det blir liksom inte rätt <laughs> någonstans. Nu kanske man får rätt då och då liksom, men, ja. men det är så här svår, svår engelska och det är så här, ja, som jag minns i alla fall. Uh, och riktigt svåra frågor det är ett jävla sur spel. <laughs> alltså, ja, det jävla surspel. Alltså, jag hade fan jätte två också, eller ett kanske. Cyber Nord, det håller jag med om att det är ett bra spel. Det är ju ett av ja, värsta action-shooter-spel. Ja, Barbarian, det är ju en klassiker. Ja, det är alltid roligt. Speciellt när man körde med en här och, och liksom lyckades svinga av huvudet på ja, honom. Precis. Så kommer en liten troll och sparkade iväg där också, ja. till, till brorsans stora förtret. Ja, exakt. Ja, om man skulle spela med något som man hatar, då, då det, det gör det nog som bäst, tror jag. Ja, jag är inte jättepepp på det här spelet så mycket egentligen. Men det är ju värsta klassen faktiskt. Det är ju ett schysst... Två player versus spel liksom. Ja det är det faktiskt. Up and down, det var det här bilspelet Där man åkte ja, liksom så här, lite Diagonalt i mm. Och skulle välja väg liksom för att... Precis, ganska ja, det... gammalt spelare Ja det är det Och så hade det någon det är väldigt klassisk musik till det där Men jag minns inte så... typ. Det kom jag kommer jag inte ihåg, ihåg. Hur den här <laughs> gick, den där gick med lyslängen tyvärr Men om jag hör den så är det så här: Ja just det såklart men... Men just nu har jag... Ja, mitt minne har svikit mig. Mr. Do, ja. Ja, det är kul. Det är ju faktiskt kul. Det håller jag med om. Det är lite... Ja, där shit. Typ fast med statisk skärm och mer... Ja, just det. Mera... Eh... Inte så mycket problemlösning här. Nej, det är det ju inte. Det är ju mycket mer action liksom. Ja. Ja, men jag gillar det också. Det tycker jag är bra. Det är väldigt stressigt på sina ställen. <laughs> Maim in Monsterland, det är ju de som gjorde Creatures Jaha. Eh, som har gjort Maim in Monsterland, det är det värsta klassiska spelet, det kommer ju i slutet av kommer du att göra eran Ja, man är förklarar saken då var jag väl, väldigt dåligt med på, på tåget i slutet på eran där Om du, När var detta ja. så säger vi, så är det 91-92? Ja, ja, det är det, ja, det. Då, då, då hade jag släppt det där litegrann faktiskt Släppt? <laughs> ja. sen kom, det, det kom tillbaka sen Det var ju verkligen sen. superspelet <laughs> ja. De ju verkligen Siksbjörn till max ja, Men då är det jag någonting jag ska färgen. prova här nu men Nu när ja. min mancave är färdig Då jävlar ja, det mig ska göra. det köras Mayhem Det är, är ett, ett jävligt plan. svårt spel Och i Sverige så är det inte jättesnyggt när man börjar det, för att man måste nämligen klara första banan för att den ska bli snygg för det är så att varannan banan är mörk och varannan är så natt typ och ja. varannan är okej, okay, och den är, första är mörk dag. ja precis, då är det så dunkelt och så klarar man den så bara, oh nu är det eh, nu är det ljus här och så man spela det igen. Ja, precis. men det är grymt svårt men, ja det är frustrerande <laughs> Westbank har det är det här det tycker jag att man skulle ha gjort som ett pistol, ljuspistolspel. Mm. Det är ju så här: det, det kommer upp kommer fram. Eh, det är tre slottar på skärmen, och så kan det komma fram personer som antingen är rånare. Man står i bank och så är antingen rånar eller så kommer de ska lämna in pengar. Just det. Och så gäller det liksom att, att skjuta på dem som rånar och inte på dem som kommer med pengar. Är inte det med musik av Rob Haber? Eller? Nej? är det någon annan där giganterna som har gjort ja, okay. West Bank? Musiken. Faktiskt inte vem som har gjort westbank musik. Nej, vi ska inte Nej, säga någonting här, för då har vi ju förmodligen det. fel när vi sitter då och... Ja, här. precis. Är jävla bra på att ljuga. <laughs> Helt övertygad om att vi har sanningen på leverera sanningen här. Nu så. ska jag hålla tyst. Ja, precis. jag vet inte. Uh, O'Reilly Speedway. Ja, det är ju en riktigt höj höjdare. Det har vi det. mycket faktiskt. Precis. Då kunde man göra lite egna banor. Det, var en, det mm. fanns en baneditor med det, va? Ja, det ja. är inbyggt. Men, Men... Alltså det jag gillar med det, det är att man har alltid fighten. Det är ju ett bilspel där, där man ska köra i, i mål på kortast tid egentligen. Men, men för att det ska bli så roligt som möjligt så har de ju sett till att man alltid kör bredvid varandra mm. i princip. Man börjar ju bredvid varandra och så kör man, om den ena kör ifrån den andra så, så får den den som blir om. Eh, Frånkörd får ju minuspoäng då Genom att man får tidspålägg Och så startar det om bredvid varandra igen Så får man ah, liksom så här eh, Köra en bit och så bara, ah, nu kör du från mig Då börjar det om liksom Det börjar inte om, när man fortsätter där man var Men, men eh, man får liksom eh, Det blir den här striden Hela tiden mellan de här två bilarna det. det är aldrig någon som Nej. kör ifrån Nej. Det som alla andra bilspel liksom får strida med Att försöka lösa det här problemet Hur ska vi få det att inte bli så att en bara kör ifrån Och så står, är de andra efter och det är kul liksom. Det är jättetråkigt att jättetråkigt Det är ganska väldigt innovativt Väldigt innovativt, det är ju jävligt cool idé faktiskt Och det funkar väldigt bra i det spelet Plus att de har ju så bra Att man kan välja ic vägar och Så, här, så att mm. det blir jävligt slirigt Just det, just det. <laughs> Så det är faktiskt coolt en grej som skulle kunna vara bra med det, det är om man hade kunnat välja att ena bilen hade isiga vägar och andra inte. För då kunde man ju spela mot folk som var bättre eller sämre än en själv. Liksom. Ja, just det. det hade varit smidigt om man spelade mot ett barn till exempel. då skulle man, De kunde få köra med grepp och jag kunde få köra med mm. tokis eller någonting. Så hade det varit lite roligare då. Nej mm. ja, men Det var ett kul spel. Ja. Cobra, minns jag faktiskt inte mycket. Det är plattformsspel av ja, något slag. Det är väl Sylvester Stallone-filmen ja, som, som ja. förlaga. Ja, <laughs> ja, jag var... <laughs> och jag, jag har inte sett den filmen, så jag vet inte. Jag antar att de inte hade en så, sån så, så, så guldfilm att gå på. Eller eh, nej, jag tror inte det heller. Det är inget, jag har ju sett den, men det, ja. det var ju eftersom jag knappt kommer ihåg någonting av den. Jag minns att den var dålig, jag tycker att den var dålig då. <laughs> Oj då, redan I den, då. I den, i den åldern, <laughs> ja, ja precis. precis den den måste ha varit dålig, sätt. verkligen. Eller så var någon slags mästerverk som man inte förstod ja, sig ja, på Men det är ju inte så så, otroligt. Ja, så skulle det kunna vara också. <laughs> ja, jag tvivlar <laughs> ja, ja, jag ja, Och sen har vi det där Revs då eller som jag inte vet hur uttalas ja. så ja. Det är ju ett Revs, re, inte förkortning, Revolutions alltså. Uh, oh, rotation. Det skulle det kunna vara. Varv, då Varva upp motorn. Ja, jag ju Rev the engine. Så klart är det det. I alla fall, det är ju det här typ som 3D-renderar eh, Vägen mm -hmm. När man kör så, Alltså det försöker ju simulera En resebil typ så mm. Man får ju så här, köra jättelångsamt Eller bromsa precis i rätt tidpunkt Annars bara, bär, eller, kör man rätt ut och bara Ja det är men det var ju skitjobbigt det, det där var, där, ja. Hur svårt oh. som helst att bara komma tillbaka i vägen oh. ah. <laughs> Det var sjukt svårt ja, men det är ju först som en alltså, här flyg här flygsimulator. Det, och, och visst, ja, alla knapparna i en Boeing 747 finns med här. Ja, men är det kul att spela det här då om man inte är pilot? Så måste de ha en manual tjock som Bibeln där för att komma in i det. det. Det är säkert jättebra gjort det där Rebs också kan jag visst, tänka mig. Men... Man får inte gå på toaletten <laughs> för då störta planet. Nej, man vill autopilot då förstås också. Ja. också. Ja. Nej, det spelet gjorde inget ja, intryck. Trokigt. Bounces, ja det kommer du inte ihåg riktigt Nej. Men det är ju det här spelet, man har två stycken figurer Som har ett gummiband i ryggen Och så mm -hmm. kastar de en boll typ mm -hmm. Som studsar så här På väggarna, och så ska man få den att träffa Den andra personen, typ i ryggen Eller någonting, alltså, så att de inte fångar den För fångar de den, då kan de kasta tillbaka Den mm -hmm. Ah, fan, du nej, det inte. nej du är jag spelat min minns så. inte. Du har spelat en massa. Det var också sån här grejer som du spelade med din brorska och bara sa: <skratt> <skratt> det. Ja. Perfekt. Ja, det, det, det får vi köra en, en omgång på här tror jag. Det kommer jag inte <skratt> ihåg. Tyvärr. Jätte ja. ja det, får, det får inget betyg av det. Helt enkelt. Nej. Det återstår att se hur ja, bra det var. Det får vi se. Ja, det kanske blir en annan gång. Mm. Ja men det här var ju skoj. <laughs> ja, att gamla minnen. Ja, gamla spelens dag. Ja, gamla spelens dag ja. Mm. Det var ganska länge sedan nu. <laughs> ja, jag hade ju sånt när. <laughs> ja när var det? Ja någonstans på 80-talet. Ja, så... det var väl i var på mitten på 64-eran där kan man nästan säga. Ja. Och så, så fick vi förra att vi skulle spela oh jättegamla spel så här, som var från. 85, Nej, ja, men, 83 kanske. Som bara spela sådana spel som var gamla, man fick inte spela det. nya för att då skulle man grinda liksom på ja. de gamla och klara dem istället för att hålla på att spela nya spel hela tiden. Exakt, ja, Det var det gamla spelens dag. Precis, det har vi haft en gång i modern tid. Men, men ja. Det är för mycket att organisera känner jag. jag har inte årsloppet. Plocka fram en Wizard of War-cartridge här och så. <laughs> <Precis>. trycka i. <laughs> jag ja, hade alla möjliga plattformar då sist vi körde i alla fall. Men det var ju länge sedan nu. Det ja, några år sedan. Det. Men ja, det var kul. Mm. Nu är det dags för en låt igen. Med tanke på att sista spelet här var Bounces, så har jag faktiskt plockat fram en Bounces-remix som Tron har satt ihop. den här så surfar jag fram en bild på spelet för att försöka återuppleva, återuppväcka Roberts minne här. Och det kommer tillbaks Det kommer tillbaks. Ja. Det hände något. Ja. Ja. <laughs> så nu vet jag vad Bounce är. Nu kan jag, nu <laughs> ja, men, sätter... vad, vad betyder det? Ja, det är en fyra. Ja, ja. Det, det var det jag tänkte. Det skulle <laughs> vara ganska högt. Alltså för att det där har ju ganska mycket. Precis. Kanske inte jag så mycket, men du att du spela ganska mycket med det. Ja. ja, men det, det där var också ett speciellt spel. Det finns ingen som liknar det här riktigt. Nej. Och passande låt också med den här glamrock stuket <laughs> Just det. Det <laughs> passar ju eh, 80-talet. <laughs> Precis. Och, jo, eh, jag måste också berätta. Jag, jag, jag köpte ett, ett gammalt tv-spel häromdagen. <clears throat> Precis som att jag behövde fler då. Men, <laughs> men, men, jo, det, det behöver man ju alltid. Men, ett, ett, ett Philips videopack ah. 7400 heter det och där körde jag någon, någon sån här Pacman-klon som jag inte minns nu vad den heter men jag, minns, jag misstänker att det här är en teknisk detalj eller om de har varit innovativa här också men, men när man flyttar sin lilla Pacman där och käkar Tabletter eller vad han äter. Piller, ja. säkert. Det är lite, ja, det, lite knarkigt. Piller, där. Det är, det är, palt kan man säga att han äter. Ja. Men när man flyttar honom, så, då försvinner alltså själva mason som alltså, man springer i. Jaha. Den, den liksom, när man står still Men som Men, att när, den när blir gub... osynlig Eller som att den försvinner den, man, man... den blir osynlig Den finns där, man, man ser den inte ah. Utom när man står still Så därför får man liksom komma mm. ihåg vart de här mace är Eller så får man ta risken och stanna då Det är ju innovativt, faktiskt Ja, om det nu är så Eller om det bara är att de kan inte rita ah. upp den samtidigt på skärmen här. Det spelar egentligen ingen man. roll Nej, det gör det inte Försvinner spökena då När man visar spelplanen då? Eller? Nej, spukarna försvinner aldrig. Nej, jag har inte De är det. där hela tiden. Och gubben ja, är där hela borde tiden. Visa. Då De visar det ju ändå allting när man inte har ätit någonting. Så aa, då aa. måste du kunna göra det. Ja, Det kan inte vara en teknisk då. Nej, kanske inte är det då. Aa. Aa. Det var ju ändå innovativt. Ja, det kan man tycka. Som... En liten bi... bisats här bara. Aa. Ja, mm. ja. <laughs> ja. det är roligt med nya inköp. Jag har inte, jag har inte handlat in någonting på länge faktiskt, men jag har beställt ett SID-FX Och jo. det är ju en sån här Och jag har faktiskt Fått betala för den nu, men jag har inte fått den än. Men det är i alla fall en indikation på att Nu är det nära! Mm. Ser Jag har <laughs> beställt faktiskt två stycken Ja mm. precis. Jag tänkte att det skulle ploppa igen i 128 och in i 64 Det var omtänksamt om, om, om, Skulle jag säga Ja, precis, men S664 får ingen Det var ju inte så omtänksamt nej men den vill jag inte uppnå och röra så mycket i. Mm. Ja, det är som man kan ploppa i två sidchip i den samtidigt. Så kan man köra båda i stereo eller... Och det kan vara både 8580 och 6581. Så man kan blanda dem hyvilt. Eh, och sen så kan man köra dem även som stereo då, där, där så att de spelar olika saker. Just både. det, ja. Yeah. Ja, det är ganska mm. coolt. Ja. Jag, jag är lite pepp på det. Det var länge sedan. Jag byggde ju någon sån här... Eh, fulelösning. lösning. Ja. Jag piggebackade två stycken sidchip för för länge sedan hade jag ju det. Ja. Eh, som jag körde men, och då det fanns ju tam, fan, ingenting som, stöd, som hade stöd för två sidchip. Ja. Jag så mecker ihop det här. Åh gud, vad roligt ska bli. Och så att gå ut och leta efter efter saker att köra på den och så var det bara så här, ja det här musikprojektet kan man köra två i. och så bara mek mek mek mek och så. Är det skitdåligt <laughs> dåliga. verkligen. Här, pling pling ungefär som Commodorens eh juledemo fast med två sidchipa. Åh. Det var verkligen inget som lät bra. Det hjälpte liksom inte De försökte bara typ göra klassisk musik med sex stämmor va. Ah, Okej. Okay. Ja, ah, så jävla dåligt, ja, jag hoppas att det är läget är lite bättre nu i alla fall så man kan ha lite roligt med den annars kan man ju alltid köra dem i sid, det är säger i stereo och det är ju, det är ja, just ju. Det. Och, och, och, ja precis, men då ska man ju helst ha då, eh, två olika så att man verkligen mm. hör skillnad på dem de alltså, är ju lite olika jämnt liksom, det går ju som inte komma ifrån Nej. så jag, jag tror att det alltid kommer då. Det blir lite det Lite i ja. Dem. ja precis så det, det är nog ingen fara, det är jag inte orolig för faktiskt det blir spännande. Ja, det blir spännande. På <laughs> talon om sidch. Så. Så har jag plockat fram en, en låt från min vinylsamling. Mm. För Jag har ju faktiskt en, eller jag har, jag har två, två vinylskivor med Commodore 64 relaterade saker på. Det ena är någon slags samlingsskiva med en massa olika band som har gjort låtar med sidchet i. Ja, ah, jag kommer inte ihåg hur exakt vad den heter faktiskt, skivan Ja, ah, det är en samlingsskiva Det är Komro 64 Har använt sig dem Det är sid men det är inte så här självklart De har ju använt andra instrument också Ja mm. um, Men det här är en av de låtarna Som jag tycker är bra på den skivan live in SF. <laughs> Easy live in San Francisco då kanske eller något. Ja. Ehm, och nu har jag plockat fram den här så vi kan kolla vad den hette här för att jag, och jag är så förvirrad. Kommer då att fyra? Sidmusik heter den. Och på baksidan står det något på tyska. Och eftersom Robert har läst tyska så får han läsa <laughs> tyska. Ja. Vad står det? Det står Erkrankung durch musik. Vad betyder det? Erkrankung. Ja, det låter som att. Man gör någonting sjukt musik. Det är sjukt bra mm. musik. Ja, jag vet inte i. Ja. Ah, ah, Det tefan. måste vara sjukt bra jag får, jag får underkänt här av min gamla tyska lärare Ja, tur att jag inte läste tyska Jag läste ryska, ja ah, <laughs> Då kan jag säga att jag skulle verkligen få underkänt Om någon kom, försökte se på att Förhöra mig Shit, vad jävla kassa. <laughs> ja, vi var alla lite kassa på den där eh, I den här klassen så att det, det gick liksom an att vara så kass som, som jag var. Ja. Pratar du om din gymnasieklass nu? Eller då? Ja, ah, precis. Okay. Ah. Ja, det var ingen hit. Ja, ja, skitsamma. Det får vi begrava. <laughs> um, på tal om något annat misslyckande. Jag försökte ju mig på att uh, göra intro låten till Kamoflars 4. Mm. för att se hur det skulle gå. Liksom. Jag tänkte att jag skulle försöka använda den tekniken som, um, som de använder i Hi-Fi Sky med att ha tre 8 bit samplekanaler och två stycken sidkanaler och försöka göra det bästa av det liksom. Och då skulle man i princip kunna få bas, trummor, sång och arpeggio liksom. Det skulle kunna låta okej okay, liksom. men, men ja, i slutändan var det väldigt svårt att göra och få mixen att bli bra. Så att jag gav faktiskt upp det. Det blev, det blev inte tillräckligt bra för att man behöver liksom egentligen mixa det i realtid, man behöver komprimera det för att det inte ska bli som att alla de här sampelljuden liksom sänker hela eh, hela mixen med att de, de inte får dist, eh, dista liksom mm. så äh, det gick inte jättebra så jag la ner det faktiskt oh. jag får göra något en, en, en variant i bara sidde istället bara siddjud och inte några sampellkanaler mm. det blir nog betydligt bättre ja så. Då blir det något eget av det också Och då är, det brukar det oftast bli bättre Ja, det börjar lida mot sitt slut Programmet mm, just det. Um, Så vi ska köra En avslutningslåt Och det är Times of Lore En, en uh, remix eller en variant En uh, rendering Av Marcel Doné <laughs> Just det, just det. Mm. Uh, Och den som har gjort låten från början Är ju givetvis Martin Galway då